Què tal? Benvinguts al Ningú No és Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya cada setmana a l'hora de sempre. I avui tenim un programa que, podríem dir, entre amics... bé, som dos avui, la veritat, estem jo i la Marta, eh, tots solets, en Jacint està per aquests mons de... no sabem exactament ben bé fent què... Eh... Què dius, Marta, què dius? Ah, en el món del llibre. Sí, en el món del llibre, al món Clar. de Sant Jordi, aquestes coses, l'Aram, doncs, el tindrem la setmana que ve. Però avui, per suplir aquestes absències, tenim una convidada especial que es diu Alicia Lorden, que, dius... que no em dius... Oh, un... Alicia. Alicia Lorden. No us sona, però si us diem que és la veu de la Rachel de Frens, de la Jennifer Aniston o de la Gwyneth Paltrow, doncs això ja us sona més. I aquest cop us puc assegurar que sí, que es sí, sembla perquè a vegades entrevistes algun doblador i dius, ostres, no no l'acabes d'identificar, però en aquest cas el de l'Alicia de l'Orden, si sí, sí que és plenament identificable a la seva veu, ja veureu, l'escoltareu, cap a la part final del programa, que és quan farem aquesta entrevista. A banda d'això, moltes altres coses, avui el ningú no és perfecte. Tenim la nostra encarregada eh, de xafarderies de Hollywood i productora del programa aquest, el Marta Sanz, com estàs? Molt bé, Ignasi. I de què ens parlaràs avui? Un moment, un moment, que els papers. Ai, aquest menú que no el tenim a punt. La carta diu, de primer, un home que pocs coneixeu, no. Com? El de, un actor d'agli. No? Ah, un actor d'agli. Sí, que confessa... Què confessa? No res sexual, eh? Ah, esclar, és que... Ho... Un... Bé, que no s'esperava el paper. Com que només parlem de coses sí, sexuals, sí, barri, com que ho facin coses a vegades. Hi ha una notícia molt lletja, també, eh? Com sempre, sempre en tens alguna de lletja cada setmana. Bueno, però, en fi... Hi ha alguna cosa que, com en Jacint no hi és, sí. doncs, uh, d'en Robert, Robert Downey Jr. Ah, molt bé. Bé, no sé què té a veure en Jacint Robert Downey Jr., però... No, no res, sí. però... En... O sigui, doncs res, Giacín... deixem-ho estar, ah. Marta, deixem-ho estar. No, no digues què anaves a dir? Res, que en Jacint fa propers rodatges, no. Ah, esclar, i avui ho faràs tu. Clar. Ah, M'encanta. Una notícia. Molt bé, doncs eh, què més tindrem? Novetats, estrenes, eh, tertúlia, televisió, sèries... Buf, un far de coses recordar que teniu fins el 27 d'abril per participar en el concurs de Panini, això ja és la setmana que ve per tant és l'última setmana per participar-hi recordeu la pregunta, qui serà el director de First Avenger Capitán Amèrica? Qui serà el director de First Avenger Capitán Amèrica? Teniu de temps fins al 27 d'abril per contestar aquesta pregunta i ho heu de fer a través del nostre correu electrònic que és el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com tan sols heu deixat la resposta i el nom i cognoms i població des no ens escolteu fareu molts sortes la setmana que ve i el mal guanyador ens posarem en contacte i li enviarem a casa seva aquest lot ben guapo de còmics de la gent de Panini que suposo que irà molt Iron Man perquè esclar la setmana que ve pràcticament ja aviso eh, especial Iron Man pràcticament tot el programa Uh, a banda de tot això, doncs, uh, recordar que tenim una pàgina web que és el Ningú no és perfecte uh, Si neu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte els primers que sortim a Google són nosaltres o l'adreça directa que és el www.grn.es barra Ningú no és I presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix, l'Ignès Gervat I comencem directament amb el cinema Estrenes Tertúlia i Notícies a la Gran Pantalla Y así empieza todo. Te damos la bienvenida al fantástico mundo del señor Fox. Oh, ¿Bailamos? Su vida es fantástica. Su esposa es fantástica. Como esté ocurriendo lo que creo que ocurre, mejor que no sea así. Sus vecinos no son tan fantásticos. Vieron Bogis, Vans y Bean, tres de los granjeros más malvados del valle. ¿Qué es eso? ¡Quieren sacarnos! Pero están a punto de descubrir que este zorro... Tengo una idea. Es más astuto que nadie. Topo, ¿qué sabes hacer? ¿Ver en la oscuridad? ¿No servirá? ¿Conejo? ¡Soy rápido! ¿Tejón? ¡Experto en demoliciones! ¿Qué? ¿Desde cuándo? Es el zorro más ambicioso con el que he tropezado. ¿Una tarjeta titanio? És es que haces el silvido y el chasquido. És mi sello personal. Todos somos diferentes. sobreto ell, pero al mismo tiempo, eso nos hace fantásticos. Expes cosas que. Jo que por ahí Qui saber porquè. Això que result més fantástico, Sr. Fox, la pel·lícula de Wes Anderson amb les veus en versió original de George Clooney, Meryl Streep, Jason S.barshman, Bill Murray i William. Wes Anderson és, com a poc, un cineasta peculiar. Anderson, responsable de los Tenenbaon i Viaja d'Argelín, estrena una pel·lícula d'animació de stop motion. Personalment, Anderson no és un cineasta que m'agradi. Que un dels actors fetitja sigui Owen Wilson, per a mi... Ja diu bastant aquest director. Però no es pot negar que té un estil que el diferencia de la resta i que les seves pel·lícules visualment sempre tenen coses interessants. Malgrat tot, continuo pensant que està sobrevalorat pel sector de la crítica que la lava. Recordo, per exemple, Life Aquatic com una de les pel·lis més avorrides que he vist mai. De fet, vaig estar a punt eh, de marxar al cinema, però, però no ho vaig fer. En aquesta ocasió, Anderson adopta, adapta un conte de Roald Dahl que encaixa amb la manera de fer d'Anderson. Que el guió de la pel·lícula sigui adaptat i no original, segur que la farà digerible aquells que, com jo, no ens agrada Wes Anderson. Anderson, fuig del seu estil al contrari, eh, vull dir que no fuig al seu estil, tot el contrari, que dota la família de la guineu protagonista de les obsessions comunes dels personatges de les seves pel·lícules. El Sr. Fox és una guineu que, com tota guilla, gaudeix de la seva feina, és a dir, robar gallines. No obstant, el Sr. Fox serà pare per ser una vegada i la seva esposa el convenç perquè deixi aquesta feina tan arriscada. Així que el Sr. Fox es passa a la premsa escrita, però ell no en té prou, així que reuneix a uns amics per donar un darrer cop a la granja Bugins, on no tot surt tirant com estava previst. No cal dir que el rodatge d'un film així ha estat molt lent ja que cada segon ha de contenir 24 imatges en moviment eh, dels ninotets cosa que costa temps i diners. Com a nota curiosa direm que les veus no es van gravar en estudis, sinó en indrets reals, de tal manera, per exemple, si la Guinea o el senyor Fox, que és el George Clooney, està està parlant en l'aire lliure, en el camp, doncs eh, van haver d'anar al camp a eh, gravar aquella, aquella escena la història és adulta i no va destinada precisament als més menuts malgrat tractar-se un fil d'animació, eh? Si no els deixeu enganyar per tota els més petits que potser, a veure, no dic que s'espantim, però potser no hi entendran massa res. Fantàstico, Señor Fox. Conozco a Henry desde que yo tenía 6 años. Lo recuerdo perfectamente. Viajo a través del tiempo. Tú y yo seremos amigos muy pronto cuando seas una señorita. No existen los viajeros del tiempo. Pues si esperas, me verás desaparecer. Estaba allí y un segundo después ya no estaba. He esperado a Henry durante toda mi vida. ¿Eres tú? Apunté cada vez que ibas a verme. Me dijiste que volvías a menudo a mis lugares favoritos. Ya, es como la gravedad. Los grandes acontecimientos de Adrien. ¿Yo fui un acontecimiento? ¿Qué? ¿Te resulta raro? No, creo que es algo mágico. Ya no me siento solo. ¿Te casarías conmigo? No, no hablaba en serio. Oh. <risa> claro que sí. <risa> La llamaremos Alba. Sí que Escoltem, més el tràiler de Mas Allà del Tio, la pel·lícula de Robert Schnittke amb Eric Bana i Rachel McAdams. És una pel·lícula que almenys ens explica una història original i diferent. El protagonista és Henry de Temple, un home que pateix una alteració genètica que li atorga la capacitat de viatjar en el temps. El problema que li suposa tot això és que no sap quan i on tindran lloc els salts en el temps. Quan viatja, tant ho pot fer en el passat com en el futur, i apareix sempre despullat. En un dels viatges coneix Claire, una nena que en el futur s'acabarà convertint en la seva dona. Però una relació així no serà fàcil, ja que Henry desapareix de cop i volta sense saber si estarà fora unes hores o unes setmanes. Aquesta vida cal afegir els problemes de Claire per quedar-se embarassada. El film està produït per la productora de Brad Pitt i Jennifer Aniston de Quan estaven casats. Uh, Bana va haver de rodar escenes addicionals temps després de acabarvar el rodatge. El que va ser necessari posar-li una pròtesi capilar, és a dir, una perruca, perquè en aquells moments acabava de rodar l'Star Trek del JJ Abrams, on nava completament pelat. Van dir, no, no, és que hi hem d'afegir alguna més a la pel·li. És clar, el tio que ja ni se'n recordava d'aquella eh, pel·li, doncs clar, posem una perruca perquè no estem a temps de per eh, què encréixi el, el cabell. Més del temps entra en la inclassificable categoria de melodrama fantàstic. Es va estrenar l'agost passat als Estats Units i va recaptar la no menys preable xifra de 63 milions de dòlars. La següent de les estrenes, el super canguro amb de Brian Levin amb Jackie Chan. Ho sé, ho sé, amb un títol com aquest més valdria deixar-ho aquí, però intentem ser professionals i expliquem de què va el darrer trunyo de Jackie Chan per a la indústria de Hollywood. El superganguro és la història... una història, història l'estil poli de guarderia que ja ens han explicat 25.000 vegades. Chan interpreta a Bob Ho, un exagent de la CIA que decideix retirar-se del món de l'espionatge per ajuntar-se amb Gillian, que té tres fills d'un matrimoni anterior. Els enemics de Bob no es retiren i Bob haurà de fer front al seu arxenemic al mateix temps que ha de protegir els seus fillastres. El supercanguro es va rodar a córrer en només 38 dies i el resultat final ho nota. En el currículum del director hi trobem productes com les dues pel·lícules de l'Ospica Piedra i re, només afegit que aquella era la seva bona època, així que... of the la segona estrena és Oceanos, pel·lícula de Jacques Perrin i Jacques Luzat. És un documental del realitzador d'aquell documental impressionant d'aus, Nomades al Viento. Amb un pressupost de 50 milions d'euros, ens desvetlla els secrets dels oceans a través de les tècniques de filmació més avançades. S'han utilitzat càmeres d'alta definició, carcasses especials per preses submarines i el sistema Tethys, que permet gravar amb estabilitat en els mars més agitats per tal d'arribar a profunditats on no ha estat mai l'home. Un interessant documental que veiem aquesta setmana, que es a la hond i acabem primer amb Vesso, pel·lícula de Santiago La Peira amb Sergi Mateu i Marcel Llorenç. Un grup d'estudiants de, de secundària descobreixen que a la seva escola van morir sepultades 50 persones que s'hi amagaven durant la Guerra Civil. Els nois decideixen entrar en el túnel on van morir aquestes persones malgrat l'advertiment de que les persones sepultades puguin reaparèixer com a fantasmes en el lloc on van morir. Pel·lícula de terror adolescent a l'espanyola que busca imitar aquest gènere de tant èxit a Hollywood. Qui i l'última... Eh, a portar un control de les músiques que em portes, Marta, perquè últimament... Que se mueren los feos de Nacho G. Belilla amb Javier Cámara i Carmen Machi, dos lletjos enamorats l'un de l'altre, es retroben 20 anys després eh, d'haver no conegut el veritable amor. El problema és que ella està casada amb el germà d'ell, només d'ell que la pel·lícula fa una mala pinta que, que tira enrere. I és que amb aquestes dues propostes us podeu fer una idea del lamentable estat en el que es troba ara mateix al cinema espanyol. I ràpidament anem a comentar el que hem vist l'última setmana. De començar Malícia en el país de les Maravelles, comentem un correu electrònic que ens enviaen Josep Enric de la Seu d'Urgell que també ens comenta dues coses. Primer, eh, ens parla d'UB. Diu que els primers episodis d'UB em van semblar normalets, el primer molt bo i que posaven moltes coses i els tres següents s'ha ralentitzat molt l'acció i tenint encara el record de la sèrie dels 80 aquella que em va agradar molt. Tinc l'edició de DVD, que va sortir fa uns anys. A veure què tal seguirà la sèrie. Ara ja la miraré directament en català, recordem, a partir d'aquest dijous a TV3. També dic que ahir vaig anar a veure Alícia sense 3D, que aquí a la seu encara no estem tan modernitzats. Jo crec que no t'has perdut res, sujapà, Enric. I per mi una pel·lícula més eh, no em va matar si ve de dir que tècnicament és impecables decorats, diferents colors de la Reina Blanca, la Reina Roja, etc. A veure, Marta, tu què t'has semblat eh, Alícia en el País de les Meravelles? Tot un èxit comercial, però... No sé, no s'entén massa. El que no s'entén. Potser l'estètica sí, perquè no defrauda, però ja diàlegs, no sé, és que no, no... Jo em vaig quedar igual. Jo La... m'esperava una, una història que, no sé, retornés una mica als contes. Jo primer... I no... Primer, una primera declaració, estem totalment en contra del 3D eh, afegit. És a dir, o es roda 3D com avatar, o ja es poden ficar al 3D mm, per una part. Sí, perquè... però la sessió que sí. hi vam anar, sí, les sí, dues sí. sales de 3D estaven a tope. Sí, perquè, no sé, la gent té moltes ganes de, de veure 3D. I els pares de pagar-la. Sí, també, perquè, esclar, val el doble. Perquè, primera, també, avisa les famílies. No és una pel·lícula per infants, per nens petits. Uh -huh. no ho és, o sigui sí. hi han coses que fan por als nens en aquesta pel·lícula. A mi m'enfada molt la pel·lícula perquè primera, eh, quan vas a veure una pel·li de Tim Burton, t'esperes un mínim o li exigeixes o t'esperes alguna cosa, perquè és clar, i aquí no t'ho trobes és és un Tim Burton que l'únic que es nota és amb l'estètica que si vols tu porta Alicia al seu terreny És però... que n'hi ha Johnny Depp No, no, ah, no sé. Mira que totes les pel·lícules fa un... És que fins i tot a, a la... Aquella saga... A Pirates del, Pirates del Caribe. A mi no m'agrada a Pirates del Caribe. Però ell eh? trobo Però fa que un paper és, és el millor. és el Sí, és triònic. Sí, exagerat. Exagerat, que només el que concentra l'atenció en els gestos que fa i no pas en els diàlegs. Perquè, clar, si paressis atenció, com si has parat atenció a Alicia, és que dius, o aquest personatge tenia aquests diàlegs, o realment ja és que en Tim Burton no tenia més clar. més a dir, no? Clar, pues... No sé, és que no, tampoc arriba la protagonista, no arriba a emocionar. Entenem? No, perquè l'actriu no és, que sigui, és guapa, però no és massa bona actriu, o menys no ho transmet eh, quan veus la pel·lícula. No sé, és que fins i tot potser en algunes escenes que són còmiques tampoc rius massa. Ja, no... el problema és que d'aquesta pel·lícula tu t'esperes que sigui màgica, o que sigui comparable Això, al Conta. Que te, que te retorni a una esfera, un ambient de Conta que, que entris dins el Conta com no sé, d'altres que s'han fet, no? Big uh -huh. Fish. Sí, per sí, exemple, sí, sí. Si de, de treball de Burton, sí. I no, no sé, és molt freda Totalment. Small Freeda i la part de la Reina Blanca és urtera. Ja diré que és aborrida també. No ho sé. Clar, tot i, sí que té raó Josep Benric, per exemple, del contrast de colors, de les criatures que s'inventa. No totes és que són és, inventades. És, és l'únic no? que... de bo que té la pel·lícula com trasllada l'univers però... uh, visual. Sí. El conill està molt ben fet. Potser és que tot les és molt, també estan no? molt bé. Perquè la reina vermella només fa que digui que la corten el cuello. Sí, però està bé, veus? Potser dels personatges... Sí, home, Bonham Carter sempre, home... Sí, però de, de, dels personatges que, que té la pel·lícula potser és el que, el que està millor, no? Per mi, per que és que sí, dius, la Reina no... Blanca, dius... Però per quin personatge més estúpid? Sí, sí, en Hathaway. En molt... Hathaway és bona actriu i aquí és que passa a totalment mi... desapercebuda. No sé, ser -se, serà que li han dit fes-ho així? Oh, esclar, eh, hi ha un director, però... que és Tim Burton, que li ho fes així. Doncs, ell ho fa... No sé. No Mala sé peli... què dir. O sigui, si teniu curiositat, aneu-hi. Però que no cal pagar les 3D, tampoc. No, no, això ni, ni de broma. <laughs> però vaja, la pel·lícula, a més a més, com a pel·lícula és de decebedora i no està a l'alçada del que hauria de ser es que primer pel, pel material original que té que és molt bo i que no el sap mm. no, no el sap adaptar i l'altres és que de Tim Burton t'esperes més sí, sí, no, és que no sé, és que em vaig quedar una mica, ostres i pensar: o sóc jo o Tim Burton aquest cop no m'ha convençut i mira que sempre m'agrada bastant mhm uh -huh. Però, bueno, ja es deia, no?, que aquesta li havien fet una mica un pacte i li, sí, li fes sí, sí. aquesta per fer al llarg del teu curre, el Franklin... Franklin Winnie. Però... Franklin Winnie. Val que, d'acord, que és un encàrrec, però és un encàrrec que ella no, ha acceptat. Bé, i que... sí, però ja es veu que tampoc... No sé, almenys no s'hi ha esforçat massa. Ja, ja. Bé, uh, canviem de pel·lícula, anem a una altra, en què va estar més pitjor que Alicia, que dius, mira, Alicia encara... Encara entreté aquesta sí. ni això? De París con amor, que dius, bueno, aquesta, des de París con amor... Aquella ja d'entrada ja no t'esperaves gran cosa, no? Però és que, més a més... Home, no, però alguna cosa... Una cosa no has de gaire cosa, però alguna cosa, menys que t'entretingui, però és que, mare de Déu, o sigui... Ja, veure, És que és una caqueta. Clar, o sigui és que clar, i, o sigui, aquesta pel·lícula l'han venut és com... Que és dius? que m'avorreix. És que és el problema, és que l'han venut com un entreteniment de, de passar-t'ho bé... D'acció, una pel·lícula d'acció. D'acció, sense sí. haver de pensar, sense més coses, però és que... Ah, menja un És que és dolenta, molt dolenta. Sí, sí i ridícula en ja, Jonathan Rismay és pobret que quan feia que no feia cinema perquè... Uh, no ho sé Fe... jo feia temps, bueno, no ah, sé està amb els tudors dius ostres, anar al cinema i fer això, en fi ell tampoc no ho fa malament i entre volta, mira, suposo que ha trobat un clixé aquí, no? que l'ha sabut una mica... clar, clar Escutar, és que fa, fa una però... mica de pena, tot plegat, dius, eh? dius, ostres... Primer que el poc guió que té... Jo només desitjava que acabés. És que està ple de forats, vull dir, no s'aguanta per enlloc, i a més és ridícula, és absolutament ridícula. Sí, no sé, potser algú sí que l'entreté, sempre hi ha un tipus de públic que... No sé no, si seria el tipus de públic de triple X i aquestes coses. No, no, no ho sé, ussè, no s'amenç triple X entenia, però és que aquesta es aborraix és que no és cutre, és que a més a més és és, és cutre, o sigui, és que el pressuposes és, és lamentable, vull dir, no, no sabria jo en què comparar-la perquè la, la veritat és i a vegades estem parlant de terroristes, o sigui... és, és una de les pitjors pel·lícules que s'ha estrenat aquest any, eh? Però clarament, clarament. No sé, tu hi tenies més fe? Sí, jo però... no massa. Però... Perquè el tràiler, de fet, el que passàvem pel cinema era el millor de la pel·lícula. Jo esperava entretenir-me, però no avorrir-me com una ostra. No, no perquè... i és avorrida. I això que veus trets a punta pala, però... però... I curses de cotxes, i, no, però i explosions... Veure, hi ha pel·lícules d'acció que dius bueno, que no volen ser gran cosa perquè tu passes molt bé, eh, i aquesta no. Potser és un tipus d'acció que no... Sí, però... no estem acostumats. No, no, és que és una pel·lícula dolenta, puta. T'estàs si estem ja acostumats està. o no. Molt bé, doncs, vist això, aneu veure que s'ha estrenat als Estats Units, que aquesta setmana tenim al primer lloc una pel·lícula de còmic, que és Qui Cas. I atenció, atenció, com... Bé, ara la Marta ens posa el separador i escoltem com comença Qui Cas. El que més dona als Estats Units, el box office. With no power comes no hi Except. That wasn't true. emulant una frase de Spiderman, tenim aquest Qui Cas, sense poder no hi ha responsabilitat, diu que no hi està d'acord, sense poder també, i és que això va Qui Cas. Bé, anem a repassar la posició número 5 Fúria de Titanes, 3 setmanes amb 132 milions, a la 4 Death at Funeral, entrada de la setmana amb 16 a la 3 Date Night, dues setmanes amb 48 a la 2 Comen sinistrar sinistra drac quatre setmanes amb 158 i a la posició número 1 Qui Cas, entrada de la setmana amb 19 milions de dòlars. Yeah. Molt de mèrit té kick per haver aconseguit el primer lloc perquè no oblidem que ha estat classificada R als Estats Units pel seu contingut violent, és a dir que els menors només han pogut entrar a les sales que anaven acompanyats d'un adult. kick està basada en el còmic Marvel, escrit per Mark Miller i dibuixat per John Romita Jr., que per cert s'acaba de publicar aquesta setmana mateix, a punt per Sant Jordi. El protagonista de Kick-Ass és Dave Lysinsky, un fan dels còmics que decideix convertir-se en un superheroi en el món real i escull un nou nom, Kikas. Kikas té una disfressa, una màscara, però no té superpoders. La seva vida ha canviat per sempre i és la inspiració per altres com ell. El director ha estat Matthew Bock i entre els protagonistes trobem, per exemple, a Nicolas Cage. La mitjana crítica li ha posat una B. Anem a repassar-les totes. E-Online. Luke i Thompson diu Kikas ha estat promoguda com Watchmen del guionista de Wanted i mentre aquesta té elements d'ambdues és de lluny més satisfactòria que qualsevol d'aquestes dos. I li posa una A menys. Uh, Owen Gleinberman d'Entretembre Weekly diu «Una agradable, sobrecàrrega i ultraviolenta fantasia de còmic adolescent rebel». Li posa una B més. Kyle Smith del New York Post mm, «Prepara't per sorprendre't. Aquesta cosa farà que Nicolas Cage molt i altre cop». Li posa una A menys. James Van Andinele de Real Views diu «Aquest film no és només violent». Es delecta amb un caos sagnant, li posa una A menys. Mic LaSalt, del San Francisco Chronicle, una gran aventura sense vergonya, atrevida, per veure compulsivament irresistible tros de pur entreteniment, li posa un. A. Claudia Puig, de Us Today, un breu avís als aprensius, la pel·lícula és brutal i sovint juganera, també. Si no t'agrada riure mentre la sang raja, mmm, mantén-te allunyat, i li posa... Una B. En quart lloc, entra Death at funeral, el remake americà d'un funeral de muerte... Aquella pel·lícula britànica estrenarà el 2007 que el remake l'ha dirigit Neil Labud, protagonitzada per un bon plater d'actors afroamericans, Chris Rock, Martin Lawrence, Tracy Morgan i Danny Glover. Recordem que Un funeral de muerte era una esbojarrada pel·lícula que tenia lloc durant la vetlla d'un difunt. La mitjana crítica ha estat de ser més. El Taibar del Boston Glove diu la nova versió és completament innecessària i el més deixada possible també encara és divertida, li posa una bé menys. I el Kirk Honigwood del Hollywood Reporter diu pràcticament una còpia de l'original presa per presa. I li posa una C més. Deu ser que per que els americans no van a veure pel·lícules que no siguin nord-americanes, que els han fet aquest remake amb afro-americans un funeral de muerte. Doncs res, molt bona rebuda aquí a cas, moltes ganes de veure-la, això serà principis del mes de juny, entre nosaltres, i ara el que farem és, res, separador i cap a les xafraderies. Uh, to, uh, Hi, Trek, like les intimidants de les estrelles al descobert a les xafarraderies de hollywood Doncs, Marta, quan vulguis, comencem. Doncs uh, comencem per aquest actor de Glee, que si la seguiu és el jugador de futbol americà. Mm, el és tonto. Futbol. Guapo, però tonto. Bueno, sí, bueno, tampoc... Bueno, sí, sí, sí, no sí molt, cor, molt no sap, tonto, no sap, és, molt sí, sí. tonto. Creu que les dones tenen pròstata... Bé, sí, sí, una mica, una sí. mica curt... Doncs eh, l'actor es diu Cory Monteith en la realitat i diu que es va sorprendre quan el van trucar pel, pel càsting de Glee. Encara no es creu que aconseguís el paper per a la sèrie musical, que a mi m'agrada bastant, on fa de Finn Hudson. Cory ha explicat a l'Entertainment Tonight que pensava que els productors l'havien trucat per accident, per error, saps? Allà margues un número sí. i no era tu qui havia de trucar, però ja que hi te tinc vine a fer les proves. Però no va ser així. No, no el volien ell. En fi, que es va pensar que aniria al càsting, que l'hauria de fer perquè ells es van equivocar i per no quedar malament, i que seria expulsat i deportat. Mare, comentes. al Canadà, que és d'on és el noi. A més, ha admès que no anava preparat per cantar a l'audició. Diu que fins al moment havia cantat al cotxe, a la dutxa, però mai en públic davant i estava una oh, mica veus? espantat. A la sèrie una sèrie que canta a la dutxa, imagina't. O sigui, va poder aquí... Va... Sí, sí. Eh. Més o menys, no? Uh -huh. És la mateixa casa, història. Era una història, la seva història. I ara diu que es troba molt còmode cantant i diu que fins i tot vol cantar per al casament de la seva copprotagonista Jane Lynch. Ah, que es casa la copprotagonista? Sí. Molt bé. Sí, molt bé. Sí, és sí. joveneta, eh? Però, sí, no sé si es casa la realitat o es casa la sèrie. Home. Suposo que es casa la realitat. Sí, home, les sèries són... Ja és... bé, en fi, és igual. Què més? Bé, què més? Trucada d'emergència als bombers a casa de Paris Hilton. Com? La les... Sí, explica'm, explica'm. van anar els bombers a... No, no era cap... L'assistent no? no. ah, de Paris Hilton va trucar els bombers mentre es feia càrrec de la finca, ja que l'estrella estava al festival de música Coaquela, a Indio, Califòrnia, perquè va veure que sortia fum d'una de les ventilacions de la casa. Els bombers de Los Angeles van arribar a la mansió i van investigar l'incident, i van arribar a... La... jo crec que van entrar amb unes ganes, de trobar-se-la a Paris Hilton. És Paris Hilton, no?, que té una barra d'estripis. Sí, sí, que... sí. Mm -hmm. sí. Té una sala. Mm -hmm. Sí, sí. bé mm -hmm. I van arribar a la conclusió que un dels aparells d'aire condicionat va ser el culpable de l'ensurt. Els bombers van arreglar el problema i van evitar que es cremés la casa. Paris Hilton deu estar en aquest festival fumant, bevent, escoltant música. Mm -hmm. Una mica de tot. Ah, molt bé. Tara Reid, que no és casa. Oh, I això ha estat ara, eh? S'ha sabut ara. Tara Reit, no sé si ho sí, els espectadors, Sí, no ja està però, molt acabada, no? No sé què fa últimament. No res. no res uh, Va sortir a... Només a... surten fotos d'ella en discoteques, borratxa i coses ah. d'aquestes. Sí, sí. Serà que està deprimida i per això surt amb no. borratxa. Va uh -huh. bueno, amb la seva amiga, la... Hai Ramon, chulo. Sí, sí, sí. Ah, las, claro, son amigas. currículum. <ríe> claro, que entre las dos. No, pero te eras Reitze y a de American Pie. Ah, American Pie. Mm -hmm. Era la, la mona, ¿no? La Bueno, varias, varias. todas eran monas. Sí, es claro. Bueno, bueno, no? Sí, bueno. Què més, va? Un representant de l'actriu ha confirmat que ella mateixa ha suspès el casament just un mes abans de la seva celebració. S'havien de casar el 22 de maig. Reid s'havia de casar amb el seu promès, un home de negocis, un emprenedor de l'internet, uh, Michael Axtman. L'actriu va començar a aixecar sospites sobre els seus plans... Mm, Bé, bueno, sobre la cancel·lació dels plans de casament a principis d'aquesta mateixa setmana, quan qui es connectés al seu Facebook podia veure que en l'estat de... No? Hi ha un estat, no? Sí, Una... i, no, i no posa borratxa. Clar, posa... No, no posa borratxa, ni sòbria, no ni... Solter, o... Clar, fins parella, al moment posava promesa, sí. o en parella, o tal, i ara posa soltera. Bé. En fi, ja està. Els serveis secrets dels Estats Units investiguen el robatori a Cal Penn. Qui és Cal Penn? Doncs va ser metge ajudant de House, a la sèrie que porta ah, aquest sí, sí, mateix sí. nom. El que suposadament es va suïcidar. Exacte, un capítol fantàstic sí, bovíssim, que caldria recuperar. Sí, per, per llançar-lo i cremar-lo. En fi, eh, recordem que li van fer aquesta, aquest comiat eh, tan elegant perquè se'n va anar a treballar amb el govern de Barack Obama. Uh -huh. I es veu que aquest home eh, fa, fa pocs dies ha patit un robatori a punta de pistola a Washington D.C. I, clar, què passa? Que li han tret totes les pertinences personals, entre elles dos mòbils. Mm -hmm. I un dels mòbils era de la feina. Ja. Yeah. I, clar, serveis secrets, ell ho va denunciar, clar, quan te roben no?, i treballes pel govern, pel president, doncs va denunciar, els serveis secrets estan col·laborant amb el departament de policia de Washington per atrapar el, el delinqüent perquè tenen por que no hi hagi algun tema, doncs, bueno, alguna cosa hi ha, però ell diu que números de telèfons que no officials... trobin la tercera part de dos colgaos muy fumaos, eh? Ostres, també. Ah, clar. que no sigui clar, això, eh? Clar. Que la tingui al mòbil i no ningú ho sàpiga, eh? Clar. Mm. I ell no tampoc vulgui que trascendeixi, no? Perquè o sigui, ara, o sigui. ara ell és el director as associat a l'oficina de... Imagina't. Compromís a projectes públics, uh -huh. no sé què. En fi. Què més? M'estic quedant sense veu. Ja, ja. Beu aigua. Beu aigua. Sí? Vas a procedir a veure aigua, perquè mentre estan jo tinc que parlar d'alguna cosa, no? Sí, no, no. no És va. que no, no tinc aigua a però... prop. Ah, doncs això tens molt malament. Continua. Volia, què més? Uh... Sí, uh, sabeu el volcà d'Islàndia? Ah, sí? Val? Volcà? volcà? No, no, no, no sé a què en parles. Volcà? Ha entrat en erupció. Ah, sí? No, no... I... ho sabia. Ha estat el caos, ah, sí el transport aeri. Ah, que curiós. Bé, no només les persones normals i corrents han patit demores, han, han quedat atrapats en el país on estaven i no han pogut tornar a casa o de vacances, o han anat de vacances, sinó que també els actors i actrius han patit aquestes conseqüències pel volcà. Per exemple, Brad Pitt, que s'ha perdut una festa que li havien de fer al seu germà, perquè es veu que és un benefactor també, un ambaixador de bona voluntat, i, en fi, tota la família està aquí ficada. Molt bé. El boner de Brad Pitt, també. En fi, doncs que es va perdre la cerimònia en honor d'aquest de, de, home del seu germà, en Duck, es diu Duck. Duck Pitt. Duck, Duck, Duck Pitt, mm. es diu, per la seva feina caritativa perquè Brad Pitt estava a Europa i ell no va poder sortir-ne. I la festa aquesta l'hi feien a Nova York per, per la seva feina com a ambaixador de bona voluntat a Tanzània. Eh? Uh -huh. I a... I, en fi, la seva en el seu reconeixement en la feina humanitària a l'Àfrica. En fi, que hi farem, no? I Brad Pitt, pues t'has quedat aquí, però, en fi, ja, ja ha sortit. El eh? que passa que es va perdre la seva festa. Què més? Julio també. Julio i Siena Miller al revés. Havien de tornar a casa seva, a, a Londres. Aquest, aquest centre tenen sí, sí, qualsevol no te habitació d'hotel o... <laughs> Bé. Hi bé. Ha foto han fotografies, no sé si ells dos fan una pinta, un bra pit amb xancletes, bermudes, ai, per junlo, perdó. I amb unes ulleres una no sé, amb una chularia ah. i la Siena Miller va en chandal, una cosa fantàstica, supersexy. no? Sí, sexy i amb un bolso, no, com de Gucci. Oh, Clar, el contrast, sí, el contrast sí, sí. està molt bé. En fi, que Juló i Sienna Miller havien de sortir volant cap a Europa i s'han hagut de quedar a Los Angeles, però com tu bé dius doncs han trobat temps per fer coses han anat de compres, han passejat pels carrers tranquil·lament uh -huh. en fi, com que tenen pasta i l'hotel uh -huh. devia estar bé uh -huh. doncs ja està. Una mala notícia que usella deia és amb el fill de Michael Douglas uh -huh. l'ha sentenciat a 5 anys de presó. Vaja és una peça, Sí, sí, sí. Cameron Douglas... Uh, en fi, em penso que sí, l'havien agafat uh, traficant amb metamfetamines. I, bueno, tot això, us ho ara, el resultat de la sentència, però hi ha hagut unes setmanes de, que anava de rumors, cosa... sí, clar, mm. que havia d'anar a declarar, que tal que qual, a més, uh, s'havien fet cartes uh, de, uh, fins i tot de l'avi, en Kirk Douglas... <laughs> Pobre, sí, sí. quins compromisos el posen. De Catherine zeta i del seu, Kirk, del seu avi Kirk Douglas al Tribunal Federal de Manhattan, a Nova York, demanant-los, no? Uh -huh. Per si us plau, la reducció o una sentència una mica lleu, tal, no sé què, però bé, eh, en principi eren de 10 anys uh -huh. i uh -huh. ha estat la meitat. Molt bé. Què més? I tenim una notícia que m'ha passat algú, uh -huh. una mica friqui, dels canadencs que sí. es veu que volen a William Chandler com a governador? Carai. Del país. Molt bé, molt bé. No sé si és, no sé, fi, si és que molta gent del Canadà, però no és un governador, no, eh? és, no, és un governador general, És, és, aquest, és un no? càrrec honorífic, no? crec, crec que crec que que és com una mena de càrrec honorífic que donen, no sé si un cop a l'any a una personalitat de Canadà i hi ha una campanya... Perquè en William Shander és can... del Canadà. És canadenc, és canadenc, sí, sí, sí, sí. I... És cerimonial, eh, diu que el primer ministre executa, uh -huh. no?, primer ministre, eh, i el governador general és representatiu, és el seu representant, no sé, en sí. fi. El governador d'avui dia és Michael Jean, Michelle, o Michelle Jean, que li acaba el mandat ara sí. i volen renovar i es veu que hi ha com una pàgina de Facebook, que sí, si voleu sí. afegir-vos podeu el, el, votar. Nosaltres el ningú ja ens hi hem agregat, eh? Ah, podeu sí, agregar-vos sí. i ens hem votar per William Shatner i de moment ja hi ha 2.275 fans. Sí, i un d'aquests som nosaltres, ja ho dic. Ah, molt sí, bé, sí. o sigui que la notícia està actualitzada, les... Sí, sí, sí, sí. Bé, no sé, si ja, ara ja deu haver-hi més fans, i ja ha hores d'ara, ja. Doncs... Uh però està, bueno ja té un... Leonard Cohen mm. està, bueno, està tercer bé, però, i perquè... només volia dir sí. la notícia, ja que no hi és en Jacint Va, de Robert ràpidament. Downey Jr que segurament s'afegeix al càsting del Mago Dios mm. ah, molt bé, que farà de Home de <laughs> no podria ser no sé, perquè, clar, el... o Mago Dios, però clar, Mago Dios només surt al final de la pel·lícula bé no ho sé, doncs ja veurem Robert Downey Jr., que sembla que, eh, no sé, fa totes les pel·lícules. Que faria, segons aquesta notícia, de, del Mac, Mac. Del Mac. Mac 2, bé. Que, que no, no surt... es veu massa la pel·lícula no, original. No, surt només al final, el personatge. La... Sí, sí. Doncs res, eh, deixem aquí a les xafarderies i anem directament, abans d'anar amb l'entrevista, als 40 minuts, les notícies de tele. Sèries en obert als 40 minuts. Comencem parlant de House, i és que eh, hi haurà un capítol de House que es gravarà en càmera de fotos. Sí, sí, tal com ho heu sentit. Per primera vegada, un capítol de televisió serà íntegrament rodat amb una càmera de fotos. Malgrat que ja havien hagut eh, algunes coses semblants, eh, mai s'havia fet amb una sèrie de televisió. Greg Hightens, director del capítol, assegura que això és el futur. Eh... Bé, no se sap ben bé si això vol ser publicitat o, o és realment un avanç tecnològic. El que és cert és que l'últim capítol d'aquesta temporada de House s'emet als Estats Units el 17 de maig i estarà íntegrament gravat amb una càmera de fotorreflex. Veurem a veure quin tipus d'imatge es veu. Tot i així, el director diu que li ha encantat, creu que és el futur, i que les càmeres puguin oferir un nivell d'imatge tan bo. El capítol, això sí, està rodat en Full HD i 24 frames per segon. i no es penseu que agafen aquestes càmeres que venen de 300 euros i filmen el capítol de Housen, no, no. Són càmeres de fotos, però càmeres de fotos eh, amb una bona càmera de gravació d'àudio. Una sèrie que arriba a 4 aquest divendres és Sobrenatural. Divendres 23 d'abril ho farà les tardes Uh, després entre fantasmes i és curiós perquè 4 porta diguem, de fa més d'un any que havia comprat Sobrenatural i que la matria. i ha tardat un any, que deu n'hi do aquesta sèrie que fins ara veiem a televisió espanyola, la podrem veure doncs, cada, 4, cada tarda a 4 i esperem que funcioni i a banda doncs, de passar els capítols que ja s'han vist per a televisió espanyola, puguin començar a emetre ja capítols nous o inèdits en obert d'aquesta sèrie, d'aquests dos germans uh, que caçen Uh, dimonis i coses d'aquestes. Uh, una sèrie que no havia uh, triomfat molt i que sembla ser que el canal Neox s'està convertint com un reduc de reducte de sèries o que havien passat per la Sexta o per altres canals i que no havien funcionat bé. Fa poc parlant de com ho coneixia vostra mare, que s'amèix per Neox, Rockefeller Place també, doncs ara és Me Llamo Earl, que eh, es podrà veure també pel canal Neox. Eh, això ja és aquesta setmana, van començar el dilluns passat, i a dos quarts de cinc de la tarda és l'hora en què passen eh, Me Llamo Earl, que és una nova sèrie de comèdia de la Sexta que passa a metres per al canal Neox. Uh, dues darreres notícies abans de l'entrevista, una relacionada indirectament amb Smallville, i es tracta que la seva protagonista femenina, la Christian Kruk, ha estat uh, acomiadada de la sèrie Hitchett. I és que la Christinerugok, recordem que després de deixar-se havia aparegut a la temporada 3 de Chuck i havia obtingut un paper, un paper femení principal amb una història eh, d'una sèrie que que es deia no, sé, no tinc aquí mutat el nom de la Hitchchet, això, eh, que era. Gireva al voltant d'uns recent casats que, bé, es donen compte que encara tenen molt d'aprendre l'un de l'altre. Doncs ha estat reemplaçada per l'actriu Sarah Fletcher, ja que, segons els eh, responsables de la sèrie, segons es explica la, la revista Deadline, Kristen Crook no estava feta pel paper. és que El tema de la comèdia no acaba de fer doncs, de, del tot bé. I, per acabar, última notícia... Carla Gugino, l'actriu ha fitxat per la temporada 4 de Californication, que per cert aquí per aquí encara 4, no hem vist ni la zona ni molt la tercera, i pels canals digitals tampoc s'ha més la tercera, ho recordeu el que quarta temporada de Californication eh, Carla Gugino i Interpretarà una advocada que estarà molt pròxima al personatge de Hank, el David Duchovny. Eh, han dit que estarà en 10 dels 12 capítols que ja han assegurat que tindrà aquesta quarta temporada. Nosaltres deixem ja aquí l'espai de tele, almenys així, directament, i anem amb l'entrevista d'aquesta setmana. Mm. Your job's a joke, you're broke, you're not lost you know,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 El doblatge forma part del cinema, no?, i el cinema és màgia, i, el cine... el, per tant, el, el doblatge també hauria de ser. Ha d'arribar -se a, a, a fer creure a la gent que aquell actor, aquella actriu, tenen aquella veu. Uh -huh. Tu a creure, en el moment que deslliga la imatge de la veu és perquè algú no es xuta, no? Clar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 És la camisa despuntat. Què et sembla to Jennifer Aniston com a actriu i ja per la una mica del doblatge, com és doblar-la amb ella, costa molt, és fàcil. És molt difícil doblar a molt. molt. perquè fa, com sabeu, molts tics i moltes coses i és clar, quan estàs asejant sobre el so original, doncs és fàcil seguir-la, però quan li treus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 et fa cosa veure cosa teves no, no fa cosa, senzillament que m'estimo veure pel·lis que jo no hagi vist o que jo no, no hi sigui en el projecte i, clar que i... moltes vegades, malgrat les doblis no les veus senceres, només les escenes clar, clar. clar. sí, sí, veus els teus trossos, bàsicament no? uh -huh. per exemple, una altra actriu televisiva que, que dobles, eh, és la Emily Procter que veiem ah, sí. a C.C. Miami sí. i també a l'Ala Oeste de la Casa Blanca gran sèrie sí.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 Sí, no no sémanes dèia. Bueno. Sí, la i l advocada republicana. Sí. I, ostres, quedo mirant, tinc no pot ser Diu, el que ha dit de fer, saps? Sembla's sí, que o sigui... diguen que va ser pura casu... casualitat. Pura casualitat. Clar, és una cosa que dius, bueno, quan passen aquestes coses, que m'ha passat alguna vegada més, doncs és que veuen des de fora que, que està clar que en va, no? Uh -huh. I fa gràcia, perquè dius, ostres, si s'ho haguessin dit, però no, no, va ser pura casualitat. Clar, més és curiós perquè la, la seva etapa a l'Ala Oeste era anterior al CSI, no? I aquí practica, o sigui, el doblatge va ser al mateix temps. Sí, però veuràs, jo quan la començo a doblar a l'Ala Oeste, eh, et faig memòria de que havia sortit la Cala i Duquén uh -huh. eh, en un episodi de Las Vegas, és el TSA cert. i Las Vegas. Sí, sí, sí, és I cert. I el seu inici, realment. Eh? Uh -huh. Doncs va ser aquest mateix dia, uh -huh. que a les res no teníem ni idea de que després sortiria el TSA i Miami. Sí, ja en aquell moment... Semblava, no?, perquè Clar. ho semblava, però apuntava, diguem-ne, però no era una cosa ja que tinguéssim segura, ni molt menys, encara va trigar. I va ser aquest dia. Molt bé. Sí, sí. Sí, ja te vas agafar l'actriu i el personatge... Bé, bueno, me la vaig agafar perquè me la van que <ríe> Sí, però aquesta noia només faig de seguida, un moment encara no... No, la vaig soplar també a Esta abuela es un peligro 2. Ah, molt bé. Sí. Molt bé Sí, ha, ha fet sí, alguna sí. altra cosa esporadèicament. Sí. Molt bé. No sé si haurà fet alguna cosa més, però sé que sur... bueno, va sortir en aquella peli uh -huh. i el Miguel Ángel Jenner va tocar i me, i me la Molt sí, bé. Sí.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 I clar, doncs, ens dificulta molt la, la feina, perquè és que et quedes cec intentant ja. tuir la boca, no? I ja no és només la boca, és que, a veure, per doblar un, un paper és de veure tota l'expressió de l'actor, no? Clar. Clar, tot això ens està dificultant molt la història. Uh -huh. Sí, bé, però bueno. Bé, en fi, igualment, la pel·lícula arriba la setmana que ve, eh? Sí a veure-la amb, amb, amb tot el seu esplendor i com es mereix. Sí, naturalment. En dibuixos animats has doblat alguna cosa? Sí. A veure, a veure, explica'ns, que ens agrada molt el tema de l'animació nosaltres. <ríe> doncs mira, fa molts anys que sóc la veu del piolin. Oh. I de la l'Abuelita. Ostres. Després vaig fer també... A, a veure... ara, ara seré una mica friqui. No no, no, no faci això al Piolín, eh? <ríe> <ríe> no t'ho volia dir, dir, que no em parà fer ridícul aquí. <ríe> Digue'm-ho del lindegat, aquí. Sí. I després hi havia sortit també el Jimineutron, ah, que bé. feia l'Euraca, la professora aquella. És divertit, no?, doblar dibuixos animats. I... Mm, sí, a veure, amb, amb aquests, per exemple, sí, perquè per mi no, són, no es tracta d'uns simples dibuixos animats, són dibuixos amb història que han passat per la infantesa de moltes generacions, no? Uh -huh. I tu agafes, jo si més no m'agafo d'una manera especial, saps?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 intentes evitar de veure coses que has dublat tu i, com que no les veus totalment, no te quedes a mitges, a vegades, allò de, Com deu haver acabat, o... No, perquè, com que després les passen per la tele, però potser un dia l'enganxo, miro, mm -hmm. no? En canvi, potser hi alguna pel·lícula que, que m'ha encantat i això és, és un... És un tot. M'ha encantat a nivell de pel·lícula i a nivell de doblatge, perquè si no m'agrada el doblatge i ja, evidentment ja, ja, ja la, la, la tallo, no? Uh -huh. Doncs la puc veure onze vegades tranquil·lament i no, no m'encanso. saps? El Titanic, per exemple, l'he vist que jo crec que me la sé memòria. <laughs> o El que el viento se llevo. Hi ha pel·lícules que m'han arribat tant que, que no m'importa veure-les moltes vegades, no? Una última pregunta que et faré, Alicia. Recordes algun treball que recordis tu amb una estima especial? que venia a molts, però et puc dir, per exemple, la pel·lícula Frida, de la Selma sí, Hayek, sí. que em va entusiasmar. Em va marcar molt, aquella pel·li, em va agradar moltíssim. I aquesta que deia abans, la l'Evident Rosa, també. Uh -huh. Després em va agradar molt, fa molts anys, Cinema Paradiso. Ah, oh, i tant. Em va agradar molt, també. Hi ha hagut moltes. El que passa que jo, pel cítol, soc molt despistada, eh? Aleshores... Sí, vale. per dir-te algunes, doncs et dic aquestes, no? Ja I de, de la pàltra, doncs la del Shakespeare va ser molt maca, també. I va, una que es va dir... Algo que contàrem, sembla que es deia. Aquesta em va agradar molt, també. I Sílvia, que era la vida de Sílvia Plas, també em va agradar molt, que era d'ella, també. Molt bé, Alicia, ho he sí. de deixar aquí, que la Marta fa senyars que se'ns acaba bé. el temps aquí, quan arriba l'hora en punt fam. Ja ens tallen, això ja ens com tallen. de la tele, no? De la sí, publicitat. sí, igual, igual <laughs> Doncs ha estat un plaer tenir-te avui entre nosaltres Igual, ben Ignati, moltíssimes gràcies Vinga, que vagi, molt bé, fins una altra Fins, aviat. Adéu, fins aviat I nosaltres també acomiadem el programa i serà fins a la setmana que ve, Marta, fins a la propera setmana Fins la setmana I us deixem amb una cançó de Mr. Fox About a handsome little fox Let me sing you, folks, Hey, Doddle-da, doddle-do, doodle-dum Was a splendid little fella Fella with grace and power